ajka történetek válogatás James Harry III írásaiból manapság már nem találni Bremliékhoz hasonló embereket a rádió, a televízió, a gépkocsi elvitte a külső világot a legelszigeteltebb helyre is. Így hát az egyszerű emberek, akikkel régen a magányos farmokon találkoztunk, gyorsan olyanná váltak, mint a többi ember. Maradt persze még néhány öreg, akik ragaszkodtak atyáik szokásaihoz, és amikor valamelyikükkel találkozom, igyekszem ürügyet találni rá, hogy leüljek és beszélgessek velük, és hallgassam a régi York síri szavakat és kifejezéseket, amelyek csak nem eltűntek már. De Bramleyék különlegesek voltak még a harmincas években is, mikor sok helyet még nem ért el a haladás áradata. Négyen voltak. Áron fivér, valamennyi középkorúak legény, s egy idősebb, ugyancsak vélány nővér. Farmjuk a dombok egyik tágas, sekély horpadásában állt. Ha az ember kiállt Rebvern falu ivója elé, éppen látta a Scarhouse régi zsindejeit az árnyatadó fák felső ágai között, s nyáron oda lehetett kocsizni a földeken át a farmhoz. Megtettem néhányszor az utat, és az üvegek a csomagtartóba csilingeltek és csörömpöltek, ahogy a kocsi a barázdákon és huppanókon átbukdácsolt. A másik út éppen az ellenkező irányból vezetett Mr. Broom szérűs kertjén át, s azután egy dűlőúton, amelyen olyan mélyek voltak a kerénynyomok, hogy csak traktor tudott rajta elmenni. Valójában tehát nem vezetett út a farmra, de ez nem zavarta Bramleyéket, mert a külső világ nem nagyon csábította őket. Miss Bramley időnként piacnapon beutazott daróbiba élelmiszerért, és Herbert, a középsőfivér, 1929 tavaszán bejött a városba fogad húzatni. De ettől eltekintve elégedetten megmaradtak otthonukba. A Scarhouseba ba kimenni mindig megrázkódtatást jelentett, mert legalább két óra elveszett általa a munkanabból. Kivéve a legnagyobb szárasságot, biztonságosabb volt ott hagyni a kocsit Mr. Brumnál, és gyalog megtenni az utat. Egyik februári este nyolc óra tájt a dűlőúton tocsogtam, s éreztem, hogyan húzza le a sára gurmicizmámat. Egy kólikás lovat mentem megvizsgálni, s a zsebem tele volt mindazzal, amire szükségem lehetett. Arekalinnal, morfium fiolákkal, s egy üveg parafiroxiával. Szemem félig lehúnytam az álhatatosan permetező eső elleni védekezésül, de vagy egy kilométerre láttam a házfényeit a fák között pislogni. Vagy húsz percig csúszkáltam a láthatatlan pocsolyákba, s nyitogattam sorra a rozzan, madzaggal összekötött kapukat, míg végre eljutottam a farmudvarba, s oda a hátsó ajtóhoz. Már-már kopogtam, de aztán megállt kinyújtott kezem. A konyhaablakon néztem be, s a lámpával homályosan megvilágított belső térben ott ültek bremliék egy sorban. Nem a tűzköré csoportosultak, hanem összeszorultak egy magas hátú falócán, amely a túlsó fal mentén áll. A legfurcsább tartásuknak csak nem teljes azonossága volt. Mind a négyen összefonták a karjukat, állok a mellükön nyugodott, lábokat előre nyújtották. A férfiak levetették nehéz bakancsukat és harisnyába voltak. Miss Brambley azonban egy öreg posztó papucsot viselt. A csoport különös mozdulatlanságától lenyűgözve bámultam. Nem aludtak, nem beszéltek, nem olvastak, nem hallgatták a rádiót, és nem is volt nekik, csak ültek. Még sohasem láttam embereket, akik csak ülnek, és néhány percig ott álltam, hogy lássam, mozdulnak-e, vagy csinálnak-e valamit. De semmi sem történt. Felmerült bennem, hogy ez valószínűleg a szokásos esték egyike. Egész nap keményen dolgoztak, megvecsoráztak, és most csak küldögélnek lefekvésig. Egy-két hónappal később a bremblék újabb váratlan sajátosságát fedeztem fel. A macskáikkal támad bajuk. Tudtam, hogy szeretik a macskákat, olyan sok és annyiféle nyüzsgött mindenfelé, és ült hideg napokon magabiztosan a kocsi motorház tetejére, a meleg helyet tévedhetetlenül megtaláló macska ösztönnel. De nem számítottam a család teljes kétségvesésére, mikor a macskák pusztulni kezdtek. Miss Bramley csak nem minden nap megjelent a Skeldel ajtajában, karján kosárban egy újabb szerencsétlen beteggel. Egy nyomorúságosan kuporgó macskával, vagy néha néhány apró macskakölyökkel. A macska bélgyulladásának kezelése még ma a modern antibiotikumos széles skálájával is hálátlan dolog, és én nem sokra mentem a szalici látjaimmal, és nem specifikus injekcióimmal. Megtettem, ami tőlemtől. Még be is fogadtam, és a rendelőbe tartottam néhány macskát, hogy naponta többször kezelhessen. De a halálozási arány magas volt. egy gyászba borultak, ahogy a macskáik fogyatkoztak. Bánatuk meglepett, mert a legtöbb farmer csupán kártevők pusztítójának tekinti a macskát, semmi másnak. De amikor Miss Bramley egy délelőtt újabb szállítmány maródival megérkezett, nagyon lehangolt állapotba volt. Nézett rám a műtő asztal felett, és durva ujjai egyre csak markolázták a kosárfülét. Mindegyik meg fogja kapni? kérdezte remegő hangon. Hát, nagyon feltőzős, úgy látszik a legtöbb fiatal macskájuk meg fogja kapni. Miss Bramley egy pillanatig küszködött magával, aztán áll a remegni, és egész arca leküzdhetetlenül rángatózni kezdett. Nem fogott igazán sírva, de szeme megtelt könnyel, és néhány csepp végig csorgott az arca ráncaim. Tehetetlenül néztem, ahogy ott állt, s ősz hajfúrtak buktak ki rendetlenül a nem illő fekete svájci sapka alól, amelyet mélyen a fülébe húzva viselt. Tapszik őkeim miatt aggódom, zihálta végül öten vannak a legszebb kölykeik. Államot dörzsöltem. Sokat hallottam Topsiról, aki páratlan patkány és egérfogó nemzetségből származott. Az utolsó kölykei úgy tíz hetesek lehettek, s rettenetes csapás volna brambley ha valami történne velük. De mi az ördögöt tehetnék? Akkor még nem volt védőoltása betegség ellen. Vagy várjunk csak? Hát, ha mégis. Eszembe jutott, hogy a szóbeszéd szerint a Barrows cég dolgozik rajta. Széket húztam ki. Üljön le néhány percre, Miss Bramley. Telefonálok. Hamarosan jelentkezett a Valkam laboratórium. Félig meddig gúnyoros válaszra számítottam, de kedvesek és segítőkészek voltak. Biztató eredményeket értek el az új vakcinával, és örömmel adnak öt adagot, ha tájékoztatom őket az eredményről. Visszasiettem Miss Bramleyhez. Rendeltem valamit a macskakökeinek. Nem garantálhatok semmit, de nincs más tenni. Hozza be őket ked reggel. A vakcina pontosan megérkezett, s amíg beoltottam az apró jószágokat, Miss Brambley a család családfa erényeit taglalta. Nézem, a fülük van! Látott már ennél nagyobbat macska kölyköt? Be kellett vallanom, hogy nem láttam. A fülek óriásiak, vitorlaszerűek voltak, s ettől az elragadó csinos kis pofák még kisebbnek látszottak. Miss Brambley bólintott, és elégedetten mosolygott. Hogy az ember mindig tudjából, ez a biztos el a jó egerésznek. Az injekciót egy héttel később megismételte. A kölykök még mindig egészségesnek látszottak. Ezzel végeztünk, mondta. Most várnunk kell, de ne felejtse, tudni akarom az eredményt, tehát kérem feltétlenül értesítsem. Hónapokon át nem hallottam Brembliék felől. Csak nem elfeledkeztem a kis kísérletről, mikor rábukkantam egy piszkos borítékra, amelyet a rendelő ajtaja alatt dugtak be. Az ígért jelentés volt, és a maga módján példamutatóan tömör. Megadta az összes információt szószátjárság és cifraság nélkül. Gondos szálkás betűvetéssel egyszerűen ennyit mondott. Tisztelt uram, azok a kölkök már felnőt macskák. Tisztelettel R. Bramley.